Basme în limba română Prințesa montelui albastru Cu mult, mult timp în urmă, era un palat fermecat în inima unei păduri dese și întunecate. Într-o zi, doi bărbați s-au rătăcit prin pădure. Unde suntem? Am mers toată ziua și tot nu am reușit să găsim o ieșire din pădurea asta. O să ajungem vreodată acasă? Nu-ți face griji, prietene? Suntem obosiți și flămânzi. Se face tuneric. Hai să ne odihnim în noaptea asta. Sunt sigur că vom găsi o ieșire mâine dimineață. Cine știe ce animale ce stau la până în asta de aici? Nu putem dormi pe jos. Uite, acolo sus ar trebui să fim în siguranță. Copacul ăla e destul de înalt și cregerea lui destul de bari cât să stăm confortabil pe ele. Acolo o să fim feriți de animalele sălbatice. Așa că, flămânzi, obosiți și speriați, cei doi bărbați au petrecut noaptea în copac pentru a se feri de animalele sălbatice. Dimineața, când a apărut prima rază de soare, din locul lor din copac, au văzut palatul. Au pornit amândoi într -acolo. Ce mai e și asta? Chiar bici la Poate găsim pe cineva acolo care ne poate arăta o ieșire din pădurea asta Și care să ne dea ceva de mâncare? Haide! Curând, bărbații au ajuns la poarta palatului Nu era nimeni acolo Unul dintre ei a văzut un clopot și a sunat De îndată ce a sunat clopotul, ușa s-a deschis singură Uimiți, cei doi au intrat în palat! Bun venit! Trebuie să fiți obosiți și flămânzi! Luați loc! Asta a continuat foarte mult timp. Și mulți bărbați au ajuns la palatul fermecat, unde au fost făcuți să cadă într-un somn adânc, nemai sfârșit. Într-o zi, un prinț s-a rătăcit prin pădure. A dormit în același copac, a văzut palatul de dimineață și a pornit înspre el. De îndată ce a sunat la poartă, ușa s-a deschis și prințul a intrat. Bun venit! Trebuie să fii obosit și flămând. Ia loc! Cine ești tu? Și ce cauți tu în pădurea asta deasă și întunecată? De ce te interesează? Ești un călător rătăcit și obosit. Sunt sigură că nu vrei decât să ajungi acasă cât de repede posibil. Purtarea ta e regală și ești plină de compasiune. Doamnă, ești cumva în vreun pericol? Te pot ajuta cu ceva? ce nu vrei să mănânci? Nu ești obosit și flământ? Odihnește-te întâi! Nu mă pot odihni până nu știu că totul e în regulă cu tine. De ce o doamnă ca tine stă izolată, singură în pădurea asta întunecată? Te rog, spune-mi! Știu că ceva e în neregulă. Nu voi mânca, nu mă voi odihni până nu spui cum să te ajut. De îndată ce prințul a rostit aceste cuvinte, totul s-a schimbat... Sute de bărbați au venit aici la palat, cerând mâncare, adăpost și ajutor. Dar niciunul dintre ei nu s-a deranjat să întrebe ceva despre mine. Până astăzi. Și printr-un asemenea act de grijă și compasiune, tu ai rupt vraja sub care eu sufăr de 16 ani. Mulțumesc! O vrajă? Înainte să mai spun ceva, am o sarcină pentru tine. Ei toți au ajuns acasă la familiile lor. Ce se întâmplă aici? Îți voi spune totul mâine, dar acum trebuie să plec. Mă voi întoarce mâine dimineață. Ai grijă de el cât eu lipsesc. Ne vedem mâine dimineață la ora nouă. Ai grijă să fii treaz și pregătit. La revedere! Toată noaptea, prințul s-a gândit la prințesa fermecată. Se îndrăgostise foarte tare de ea și nu mai avea răbdare până dimineața când avea să o vadă din nou. Dar cineva avea alt plan. Când servitorul a pregătit haina prințului, i-a pus în ea un spin care să-l facă pe prinț să adoarmă. Unde ești, iubitul meu? Unde e prințul? Am încercat să-l pregătesc, dar refuză să se trezească. Doarme și acum. Poftim? Cum e posibil? Dacă nu doarme, atunci unde e? Uită-te și tu. Te rog, spune-i că am să vin la aceeași oră și mâine. Și dacă nu e treaz și pregătit, atunci nu mă va mai vedea niciodată. O să fac un poruncești, stăpână. Prințul a fost îngrozit când a aflat că dormise când a venit prințesa. S-a străduit să stea treaz toată noaptea. Dar în zorii zilei s-a întâmplat același lucru din nou. Servitorul i-a pus din nou spinul în haină și l-a făcut pe prinț să adoarmă din nou când a sosit prințesa. Unde e? De ce nu mă așteaptă aici? A refuzat să se trezească. Oftim? Cum e posibil? Păi, dacă nu doarme, atunci unde? Uite-te și tu! Nu pot! Nu voi mai putea să-l mai văd niciodată! Vrei să-i dai asta din partea mea, te rog? Voi, fă cum îmi poruncești! Servitorul i-a dat prințului sabia. Prințul a fost îngrozit la gândul că nu va mai putea să-și vadă dragostea iar. Inima lui bolnavă a refuzat să renunțe la ea. Așa că a hoinărit prin pădurii luni de zile, sperând că cineva, într-o zi, îl va ajuta să-și găsească prințesa mult iubită. Într-o zi, cum hoinărea prin pădure, a ajuns pe o cărare plină de spini și pelerina i s-a prins în ei. Nereușind să se elibereze, a tăiat pelerina cu sabia, iar lumina soarelui a căzut pe lama sabiei. Cuvintele au prins viață! Prințesa muntelui albastru! Muntele albastru! Acolo o voi găsi! Dar unde e muntele ăsta? Cine mă va ajuta? Prințul merse mai departe, întrebându-se cine ar putea ști unde e muntele albastru. Într-o noapte, a dat peste o colibă ciudată, strâmbă. S-a dus și a bătut la ușă. Dacă vrei mâncare, bate de trei ori. Dacă vrei un loc de odihnă, mai bate de trei ori, dar dacă vrei informații, pleacă. Ce informații cauți? Vreau să știu unde e muntele albastru. Păi pentru asta va trebui să intri, să mănânci, să te odihnești la noapte, iar dimineață am să-ți deschid cartea o și am să-ți spun unde e muntele albastru. Ești de acord? Am să fac tot ce-mi cer să fac Doar să-mi spui unde e muntele albastru Foarte bine, intră! Așa că prințul a mâncat cu călugărul și a dormit în casă La prima rază a zorilor, prințul s-a trezit A ieșit Ah, te-ai trezit deja Ai promis că mi spui unde e muntele albastru Ești un bărbat hotărât foarte bine! Nu nu nu, nu... nu... nu... Nu e nicio mențiune despre muntele albastru. Păi, trebuie să fie! Am cunoscut-o pe prințesa muntelui albastru. Hmm, păi, nu te agita. În cartea tot știutoare se mai spune și cum să găsești răspunsuri la întrebări pentru care cartea asta nu are răspuns. Stai, asta ar fi pagina 12.367. Aici, aici, păsări. Păsări? Păi, păsările zboară sus de tot, deasupra văilor și munților. Dacă există vreun loc pe lumea asta, păsările trebuie să știe despre el. Voi chema păsările cerului și le voi întreba de unde vin. Măcar una dintre ele sigur vine de la muntele albastru. Atunci așa să faci? Te rog, fo! Astfel că lucrul a ieșit din coliba lui, am urmărit câteva vrăj sacre. După care cerul s-a umplut de păsări de tot felul care au aterizat în fața lui. Iar el le-a întrebat pe fiecare dintre ele de unde veneau. Dar niciuna nu venea de la Muntele Albastru. Una câte una, păsările și-au luat zborul. Nu cred că acest Munte Albastru există. Trebuie! Trebuie! Am cunoscut-o pe Prințesa Muntelui Albastru! Mai Ce ți-a luat așa mult? E o muzică așa de frumoasă care se aude mereu pe Muntele Albastru, încât nu ți-am auzit bine chemarea. Vide de la Muntele Albastru? Da, prințesa se marită cu fiul vrăjitorului regal mâine. Poftim? Sărmana prințesă, cu mulți ani în urmă, vrăjitorul a aruncat o vraj asupra ei pentru că voia să se mărită cu fiul lui. De ce nu vrei să te măriți cu fiul meu? E deștept și frumos! nu mai potrivit pentru tine în toată lumea! Dar eu nu îl iubesc! Ce e dragostea? Decât doar un cuvânt? O reală, Unde sper să găsești dragostea asta despre care vorbești? Dragostea e totul și dacă e adevărată, mă va găsi indiferent unde aș fi! Ei te să dovedești asta? Da! Bine atunci... Voi arunca o vrajă asupra acestui regat. Timpul se va opri pentru 16 ani, în care tu vei sta într-un palat fermecat, în inima unei pădure întunecate. Nu vei fi prințesă, ci o femeie cu un val pe față. Vei avea doar un servitor care să aibă grijă de palat. Dacă într-adevăr există dragoste adevărată, ea va veni la tine în palatul fermecat. El va fi obosit și flămând. Nu-ți va putea vedea fața, dar va fi îngrijorat de starea ta și va refuza să bea și să mănânce înainte să se asigure că ești bine În clipa în care un astfel de vorbat va veni la palat, vraja se va spulbera De acord Și nu doar asta Îl vei părăsi de îndată ce vraja va fi spulberată și vei veni aici dacă el este cu adevărat dragostea ta, nu va putea să doarmă de dorul tău și îl vei găsi pregătit așteptându-te a doua zi dimineața. Sunt de acord! Și dacă la capătul celor 16 ani tot nu-ți vei fi găsit dragoste adevărată, te vei mărita cu fiul meu! Așa să fie! Foarte bine atunci! Voi începe să pregătesc frajile! Da, da, dar dacă își găsește dragostea adevărată? De asta te trimit cu ea! Vei avea grijă că dragostea e adevărată să doarmă cu spinul ăsta! Tu vei fi slujitorul ei! Iată, prințesă, nu știe că a fost păcălită! Și mâine e prima zi după cei 16 ani! Cum a promis, prințesa trebuie să se mărite cu fiul vrăjitorului! Pasăre, te rog, te rog tu mă la ea! Eu sunt cel pe care l-așteaptă! Te rog! Cum să te pot duce în spate? Și cum pot să te cred? Asta e o sabie fermecată! Fac cu ea o trăsură magică și atunci am să te duc la Muntele Albastru! Prințul a făcut cum i s-a spus! Mulțumesc! Mulțumesc mult de tot! Îți va trebui o dovadă, fiule! E Asta! Săculețul ăsta conține puterea adevărului. Pe cine vei împrăștia praful, va trebui să spună adevărul. Drăsura zbură peste munți și văi, când prințul văzut muntele albastru chiar în fața lui. Vulturule, dumă acolo unde e prințesa! Acum! Prințesa, nu se poate să refuzi! Trebuie să măliți cu fiul meu! Te-a așteptat cu minte și cinstit 16 ani! A așteptat, dar nu cinstit! Ce vrei să spui? Servitorul pe care l-ai trimis la palat și spinul pe care i l-ai dat? Povești, bazme! Ce dovea ai? Tu ești dovada mea! Da, servitorul era de fapt fiul meu Care l-a păcălit pe prinț Și l-a făcut să doarmă de fiecare dată Când mergeai să-l vezi Prințul era dragostea adevărată Eu sunt un vrăjitor rău și am tot regatul pentru mine Așa că am făcut să măriți cu fiul meu Ar trebui să fiu trimit la închisoare Iar tu ar trebui să măriți cu prințul Și cum facem să-ți luăm magia Astfel încât să nu mai faci nimic rău niciodată Nu aream bagheta Așa că vrăjitorul a fost închis iar prințul și prințesa s-au căsătorit cu mare fast. Amândoi își găsiseră dragostea adevărată în sfârșit. Dragostea mea, mulțumesc că ai crezut în mine. Dacă nu era sabia ta, nu aș fi putut să te găsesc niciodată. Când servitorul mi-a spus că dormi, inima mea nu putea să creadă că nu mă iubești. Așa că ți-am lăsat un indiciu și am știut că vei găsi o cale să ajungi la mine. Inima mea n-a greșit! Dragostea adevărată te găsește oriunde ai fi! Prințul și prințesa muntelui Albastru au trăit împreună, iubindu-se cu adevărat și au fost fericiți până la adânci bătrâneți.